а радіація знищила її за годину. Толю! Андрійовичу! Ельвіра побігла по дочку, зараз прийде. Врухни губами, я знатиму, що ти чуєш. Ельвіра весь час була тут. Ігнатенко, Вася, що переказати Галі в село? Скажи, що вчора нам дали квартиру. Хай візьме ордер у міськраді. У понеділок. І поселяється. Без ме... Ми відправляємо на Москву спеціальну клініку тільки найважчих. Решта залишається тут. Не заважайте. Роступіться, товариші, просив головний лікар, коли винесли останнього хворого. Але голос його тільки прошелестів над головами. Його відтіснили вигуки з натовпу, зітхання, стогони. «Павлику, я тобі все прощаю. То я, я, дуре, по всьому винна. Але леченька не бачили. Що з ним? Скажіть правду, я готова до всього. Тільки відвезу дітей до мами і лечу в Москву до тебе». «Що ж ти наробив? Завтра весілля в нашої Тані!» Жінка з дитиною на руках вихопилася з натовпу і кидається до чоловіка, який лежить на ношах. Але лікар встигає перегородити їй дорогу. «Не можна! Дитину побережіть! Він уже сам випромінює! Дайте дитині склянку молока, три краплі йоду і сидіть у хаті!» Медсестри виносять великі пакети з ліками на дорогу, папки з історіями хвороб, наспіх зробленими аналізами і поставленими діагнозами. Несе, завдавши на плече мішок з медикаментами Олеся. Іде остання. Чиїсь руки забирають мішок до автобуса. Ледь встигає зійти на приступку, як двері зачиняються, прищепнувши їй ногу. Мовчки розводить руками половинки дверцят, і білий її очіпок поплив над верхнім краєм облізлих автобусних фіранок. Водії увімкнули фари, і тепер лише всі помітили, що у дворі засутеніло. Жінки обступають автобус, бо у вікнах з'являється кілька облич. Мовчазні погляди, вираз муки і страждання, нечутні слова, кволі помахи рук. Роштовхуючи інших руками і ліктями, рветься до автобуса Людмила. Вона вже побувала в універмазі і такого там начулася. Такого, що... Біжучи до лікарні, загубила туфлі й косинку. І зараз ладно була прорватися хоч у пекло, щоб тільки переконатися, що Микола живий. Карета швидкої допомоги тривожно, миготячи червоним ліхтарем, повільно прокладає дорогу автобусам, що вже заревіли моторами. Люди повільно розступаються, затуляючи очі від потужного світла увімкнених фар. Людмила встигає прорватись до вікон, грюкає в них кулаком. Миколо, колюню, просися до Ольги, вона вилікує. З зафіранки визирає Олесе не обличчя, утомлене, виснажене, хворобливе. Та побачивши маму, вона ледь оттуляє віконне скло, припадає губами до маленької шпарини. Тата нема. Ні тут, ні в лікарні. Шукай його. Шукай на станції. А ти куди? На станції шукай його. Тут дядько Грицько. Вернися. Що ти робиш? Я тільки до аеропорту з дядьком Григорієм. Шукай, тата, шукай. Людмила бігла за автобусом, але вже не чула дочки. Зіштовхнулася з якоюсь бабусею, нехотячи збила її з ніг і упала сама. Хтось допоміг їм обом підвестися, але колона вже вихопилася з лікарняного двору, у якому ще клубочився бензиновий чад, її очолила міліцейська машина, і, набираючи швидкість, валка помчала на Київ. Лікарняне подвір'я попросторішало. Люди повільно розходились, решта здучкувалися біля ганку, де мали ось-ось вивісити списки тих, хто постраждав під час аварії. За столиком, де водії так і не дограли партію у доміно, приходила дотями Наталка. Де вона? Що з нею відбувалося? Хто посадив її тут? Де Григорій? Обертається чортове колесо над містом. Але у сутінках не видно, чи є у його люльках пасажири, чи крутиться воно порожняком. На міському пляжі, на старому покинутому човні під похиленим грибком курять і відпочивають добровольці, які вантажать пісок для вертольотів. Перемовляються між собою. Боюсь, що наш пісок для реактора, як псові муха. А, їм відніше. А крикунів активістів, бачте, жодного нема. Що їм тут робити? Їм треба бути на очах у начальства. Кажуть, багато його наїхало. Тепер полетять з кого голови, а з кого потируха. Я вам скажу, що воно до цього йшло. Хоч закидайте мене камінням, але якщо ми і далі так хазяйнуватимем аварії неминучі і такі, і більші, і менші. Наука вихопилась уперед, розвивається по стрімкій висхідній. А совість виконавців, культура експлуатації її досягнень, рівень моральної відповідальності, професійне сумління, та що там казати, нового не навчилися, а старе забули. Тільки б відрапортувати круглою цифрою, а далі хоч потоп. Хіба не можна було передбачити хоча б і усі 100 можливих і навіть неможливих варіантів аварії реактора?